Sziasztok, ez az audioblogom. Többen is írtak nekem, vagy az edzőválaszolban, vagy e-mailben, bár ez utóbbit eléggé utálom. Az ügyben, hogy szeretnétek több audioblogot, és ha esetleg valaki e ír, egyébként azt azért utálom, mert viszonylag sok e-mailt kapok így is munkavígyben is, mire ezekre válaszolok, meg elfelejtek válaszolni, tehát egyből csak ilyen kínos félreértések de az a lényeg, hogy többen írzatok, hogy szeretnétek több audio meg így párra megerősítettek, hogy ez jó, ennek én örülök, de, de én azért nem szeretem egy kicsit az audioblogot, mert ez, ez megint egy olyan dolog, hogy rólam szól, és igazából ha Belegondolunk abba, hogy a magazinnak, a Bodybuilder magazinnak nincsen rajtam kívül egy ilyen klázik kirakat embere, aki, aki ott kint áll az arcával, a hülyeségeivel vagy a hülyedomájával, hanem csak én vagyok egyedül. Akkor ez marhára egyszemélyes magazinnak tűnik, és én nem szeretem ezt az egyszemélyes imidzset, mert eleve nem... Egy személy vagyok én, hanem a body magazin egy komplett, bár meglehetősen csekély, számú munkatársat tartalmazó szerkesztőséggel rendelkezik. A szerkesztőség egyéb tagjai azonban ö, nem nagyon szeretnek szerepelni a mérhetetlen személyiségükből kifolyólag, de szerintem az a szempont is közrejátszik, hogy egyáltalán nem akarnak, és egyáltalán nincs is kedvük ilyen dolgokhoz, meg egyszerűen nem mindenkinek van arra a készsége, hogy tudjon hülyeseneket dumálni, vagy akár kiálljon a színpadra vagy egyéb ilyen dolgok. Nekem se nagyon van erre a finításom tudom, hogy ezt kevesen hiszik el, de ö, tehát ö, részben azért is vagyok szar ilyen dolgokban, egyrészt, ö, a saját mértem szerint viszont ö, másrészt. Egyszerűen kénytelen voltam ugye a BBTV-ben, ha valaki ismer a BBTV-történet, hogy nem akartam a kamera elé állni. én ott akartam lenni mögötte, csak nem találtunk erre alkalmas embert, ami, aki a kamera elé állott volna, és akivel különösebb macera nélkül lehetne dolgozni, vagy lehetett volna dolgozni. Na, nem mindegy, megnyugtatások közlem, hogy lesz audioblog azoknak, akiket ez érdekel, legalábbis számukra megmutatásul közlöm ezt, lesz audioblog bőven. Most is van, vagy öt rész, amit még nem raktam ki, mindenféle hülyeségről. Vannak köztük kevésbé sikerültek, vannak köztük talán olyanok, ami tűrhetőbb, de a mai audioblog egy teljesen személyes audioblog lesz, ahol nem az én egyébként marhára frenetikus véleményemet vagy frenetikus véleményemet fogom valamire közül, hanem egyszerűen csak elmeséljenek egy pár ilyen személyes dolgot, Szórakoztatási, szórakoztatási célnal, amit ugyan nem olyan könnyű megvalósítani a tekintés számú beszédhibám következtében. Valamint hát bassza meg nem vagyok egy stand-up comedy tehetség, sajnos pedig az hat szeretnék lenni de mindezt csak azért mondom, meg azért gondolom úgy, hogy szeretnék stand amit mert sokkal könnyebb nekem pofázni, mint ugyan ezt leírni. Legalábbis gyorsabban megy. Ráadásul a pofázás az megcsinálható olyan esetekben, mint autót vezetsz, mész valahova, amúgy is halára unnod magad, vagy mondjuk kutyát sétáltatsz, és azok itt vadul szarnak melletted, meg túrják a füvet, meg ilyesmi, és te amúgy halára unnád magadat. Úgy gondolom, hogy az audio blog és az audio edző válaszolban is, hogyha megcsinálnám ezt a best of válogatást, amit már felvetettem, is már volt, aki azt mondta, hogy ez jó lenne, bár ezt most itt gyorsan elmondom két szóban, ahol aki nem hallotta, eszembe jutott az, hogy minden, lenne, hogyha lenne az edző, audio edző válaszol hanganyagból best of. Csak az a baj, hogy ezt nekem leválogatni, az marha macerát, tehát most eddig tartok mondjuk ezer válasznál a údióban, ami relatív kevés egyébként, az egyéb teljesítményhez képest, de többen egyszerűen nincs időm, és ebből ezt nem fogom tudni végignyállazni, hogy meghallgassam, hogy melyik a jó, de gondolkozom rajta, hogy esetleg elkezdem őket gyűjtögetni, aztán mindig egyben letölthetőben valahogy közé a többi is megvan, nálam le van minden archiválva, tehát egy... Akár egy ö, ilyen cépelt fájlba oda lehetne ezt adni. Mindenkinek csak az elég rossz minőség, le van butítva, hogy ö, azért ne fáradjon be a rendszer attól, hogy ilyen hatalmas salatmennyiséget kell kezelni. Sajnos blogban viszont nem tudok annyit termelni, hogy kielégítsem azoknak az igényét, akik nem akarnak unatkozni, ha erre a bedzés közben, hiszen akkor napi egy órát kéne pofáznom. Na, ha ebből meg tudnék élni, hogy napi egy órát pofázok, az nem hangzana rosszul, de ennyi témát találni, hát basszus, az szinte lehetetlen. Na de a sok teljesen felesleges riga után rátérnék arra a témára, amiről akartam beszélni, és az elég vidám, mégpedig a jazzki. Ugyanis új tapasztalatokat szereztem. De még miért a Jezski-be belemegyünk, egy szomorú dolgot is el kell mesélnem. Meghalt a nagypapa sajnos. Ez már jó ideje. Válasson másfél-két hete történt. Ha esetleg nem vagytok tisztában a sztoriban, akkor ez egy régebbi audio blokkdém, ami arról szólt, hogy a totálkáros újságíró ö, autóját, amiről mindig írt egy ilyen veterálautót, amiből minden bizonyan egy darab van az országban, azt én felfedeztem, hogy ez valószínűleg ugyanaz az autó, amiről a családban a nagypapa, nem az én közvetlen nagypapám, hanem a, a barátnőm nagypapája mindig mesélni szokott, és rájöttem, hogy ez az autó ugyanaz, és összehoztam végül is a totálkáros újságíró által, az öreget a régi autójával, és hát ő sajnos 84 éves korában most meghalt, de, de egy nagyon jó ember volt, én nagyon kedveltem. Az az igazi jóindulatú kis öregember. Szerintem 84 éves kor az elég szép kor. Nem, nem egy nagyon nagy világrekord, de én úgy gondolom, hogy egy tisztességesen normálisan élő, káros szenvedélyektől mentes, és igazából azért hoztam fel ezt a témát, csak hogy ezt a mondatot elmondjam nektek, tehát szerintem egy normálisan, egy káros, káros szenvedélyektől mentes ember szerintem körülbelül egy ilyen körülbelül egy ilyen 80-80 éves kort nagyon szép öregségben meg tud élni, és a papánál, akit egyébként Pufinak hívtak, nála pontosan ez volt a helyzető, jó egészségben, szép nyugodtan elérdegélt, egy végtelen jó indulatú ember volt, ő az a fajta nagypapa volt, aki, aki mindig megkérdezett tőled, hogy hogy vagy, és őt érdekli is. Nekem a saját egyik nagypapám, az egy akkora szarházi volt, hogy ha látogatnám a sírját, akkor köpnék egyet rá, de egyetlen nem foglalkozom bele mert ezekkel a, dolgok a felesleges, tehát szerintem a szar rokoni kapcsolatokat teljesen felesleges ápolni, vagy egyáltalán gondolni rájuk. És nekem olyan ö, nagypapám volt, aki ugyan megkérdezte, amikor apám oda itt hozzá, mert ő magától soha nem jött hozzánk. Apám szokott sunyiba így oda vinni, mert apám valamiért bírta a saját apját, de nem értem miért. Szóval apám szokott oda vinni hozzá, és, és ő, ő viszont az a fajta volt, hogy Megkérdezte, hogy hogy vagy, de azzal a rendetlettel már mondta, és a saját fasságait, meg a saját sírámat, és leszarta, hogy velem mi van. Ez egy olyan nagy papa volt, akitől készfogást fogást kaptam karácsonyra, amíg gyerek voltam, és azt mondta nekem, azt a jó tanácsot adta nekem, amikor tizenéves voltam, hogy fiam, győ, nősülj be, ezt a szavat nem találtam írtam, nősülj be egy jó családba, vegyél el egy jó gazdag csajt és én meg azt mondtam neki, hogy hát tudod, fater, én nem vagyok strici, úgyhogy engem nem hogy kinek mennyi pénze van, majd én meg kell teremtek magamnak. Szóval van, akinek olyan nagypapája van, mint amilyen az enyém volt, van, akinek meg egy olyan nagypapája van, aki, aki egy rendes ember, és én annak örülök, hogy az öreg ilyen szépen ment el, nem volt semmi kórház, egyszerűen volt egy családi összejövetel, és és ő másnap reggel kicsit rosszul volt, rosszul volt, leült és egyszerűen meghalt és kész. Hogy mondjak egy kis bulvárgusztus talanságot is bele, kihívták a mentőt természetesen, hogy megpróbálják újraéleszteni, közben azok telefonon instruálták nagymamát meg az anyósomat, hogy próbálkozzanak, de hát jött a mentő, pillanatok alatt ott voltak, tényleg 5 percet tett bele, de már ott volt a mentő, és hogy a mentő bekanyarodott az utcába, Valamilyen, volt ott valami szarházi állat, aki éppen ki akart állni a saját kertjéből, és nem hiszed el, de így, hogy mondom, ez bazd meg kiállt a szirénázó mentő elé. Azt nem tudom, hogy még ott becsukogatta -e kaput, vagy ez így volt, de nem engedte a mentőt elmenni, kiállt elé az utcára, azt hiszem De nem, hogy akkor automatikusan visszahúzom a picsámat, ha nem ő ki, ő a mentő, mert a mentő ráér, a mentő, az ilyen tetveknek remélem, hogy az any, és erről beszéltem a közlekedési anomáliás témában, remélem, hogy az ilyen tetveknek az anyjukért fog menni a mentő legközelebb. Egyébként most így belegondolva lehet, ezt az egészet elmondtam már, a közlekedési anomáliás témában mindegy. Szóval szar dolog ilyet mondani, de annak örülök, hogy, hogy ez ilyen sima ügy volt, és én szerintem így egy ember élete az, ha így ér véget, akkor az, jó, és majd én is, ha meg kell majd egyszer hallom az életem végén, akkor így szeretném, hogy így nyugalomban, nem kórházban rohadva és szenvedve, és úgy gondolom, ha valaki minimálisat megtesz az egészségért és nem egy alkoholista, meg egy dohányzó idióta, akkor legalább ezt megkapja cserébe, hogy, hogy nyugodtan fog elmenni mindenféle szenvedés nélkül. Az extrém az volt egyébként, hogy ma ott a temetésen, amikor ott összejött a rokonság, meg minden, és akkor az mindenkinek köszönni kell, akkor én kerestem a tekintetem el, hogy hol hogy köszönjek neki, mert egyszerűen nem tudom felfogni, hogy az ő jöttünk. De mindegy, nem akartam erről beszélni, igazából ennyit. Úgyhogy átterelném magam a másik témára, ami jóval vidámabb, mégpedig a jetski. Én életemben nem ültem még jetskin, és Spárta Attila barátom hívott, hogy menjünk el mert valamelyik haverának van zseszki, meg egy másiknek, és akkor van két darab, és menjünk ki valamit róla, és próbáljuk ki, és együtt, az ember mindig fél az ilyen dolgoktól, különösebben én, különösen én, hogy válsérülésen van, és azért le vagyok nyomorékosodva, rendesen, úgyhogy ilyen nagyon szolidan azért így kipróbáltam, az első kör, amit mentem bele, az majdnem olyan volt, mint amikor először mentem motorral, hogy így tudod, teljesen fosol, és csak így éppen, hogy csak kipróbálgatod, de egyébként hozzáteszem ez is a jó eljárás én mindenkinek ajánlom, hogyha bármilyen eszközt felüléletében, először a motorra beüléletében, először az autóra ba, a kokartba, bármibe tehát nem kell mindjárt kenni, mint a barom hanem azért egy kicsit így próbáld meg érezni és óvatosan nem hajt a tatár, nem kell neked lenni a Michael Schumachernek rögtön nem te vagy a Májer hanem úgy észsel, na én ugyanígy álltam a jetskihez és azért úgy kipróbáltuk jó volt, jó volt, meg minden, de azért úgy egy kicsit, hogy fáztam a dologtól olyan értelemben, hogy mondom, ez most nekem az én vállamnak annyira még minden, ez nem, nem való. Uh, Hozzáteszem, a két jazzkik közül az egyik, az a, nem is tudom, nem, nem vagyok ebben szakértő, hogyha nem értek hozzá, az egyik az nagyobb volt, olyan típus, amit nem nagyon lehet felborítani, és nem tudsz vele elesni, a másik az pedig egy kisebb volt, most azt tudni kell, hogy én sem voltam ebben jártas, és erről írok nem sokára egy cikket, hogy a jetskik, ezek baromi erősek, én azt hittem, hogy ez egy ilyen húszló erős, valami lófasz, és ott megy a vízen, és húszló erőse kevés egyébként, ha hát ülj fel életedbe először egy emzére, ha még tudod egyetlen, mi az, húzd meg a nyelét, és akkor csodálkozni fogsz, hogy hú, de mennyi, ez történt velem akkoriban, amikor először ültem emzén, szóval a... Én a nagyobbikkal szimpatizáltam volna, mert mondták nekem, hogy a kicsi az meredek, egyébként 100 lóerős volt, a kicsi a nagyobbik az nem tudom hány lóerős volt, de ezek a jazzkik, ezek olyan dolgok, hogy ezek között akár milyen 150 lóerősök, meg 260 lóerősök, meg 300 lóerősök is. Mi konkrétan ottól voltunk, ott voltak 260 lóerős jazzkik, de ezek a nagyobb típusú háromszemélyes, nem nagyon borulékony cuccok voltak. Úrvára mennek egyébként, nem tudom mennyit mert egy ilyen végre, de ilyen 130 140 lehet, hogy tud menni a vízen, és majdnem egy motornak a gyorsulásában van százon 100 azért durva. Csak az a különbség a kicsi jet között, ami talán nem megy annyira, mint ezek a nagyok, hogy ez viszont nem ilyen hülye biztos. Én annak idején egyszer kajakoztam, vagy egy hónapig, vagy három hónapig, de... Uh, ugyan nem voltam soha értemben nagy darab, csak viszonylag fejlettebb voltam a kortása, és is nem tértem be a versenykajakba, hogy nekem kajakkal kellett annak idején kajakoznom, és azért azokkal az elmebetek 10 kilométeres futásokkal, meg nem tudom hány kilométeres hevezésekkel, meg a heti tízedéssel, kurvára tele lett a tökömbele, mert az a túrokajak, amit nekem adtak, mivel nem tértem a versenykajakba, amit azt hiszem, ezt meg hívnak, de nem biztos, már nem emlékszem, uh, szóval az úgy megy, az, mint a tetű, miközben a versenykajok azok mennek, mind az állat, tehát próbálják lépést tartani egy ilyen lomha Na körülbelül, ugyanez a lomhaszár attitűd nincs meg ezekben a komolyabb zseszkikben, meg a mi két közül is a, a nagyban nem volt meg, viszont megvolt a hülye biztosság benne, hogy ezekkel állítólag nem nagyon lehet felborulni. Na de a kicsivel, azzal állítólag igen. Ez egyébként annyira igaz, hogy már felszálláskor bele tudsz borulni a vízbevene, tehát maga a az ö, nem fog fölborulni, csak annyira megbillan, hogy te lehessen, mint a szar. És amikor később már tapasztaltam, a következő héten is, amikor kimentünk, ami a múlt héten volt, amikor, tehát amikor már tapasztaltam azt, hogy ö, azért ezzel lehet borulni ezt, azt, mert már elkezdtük egy kicsit jobban kenni, akkor, akkor azért meglepődtem, hogy mégis ezek mit tudnak. Hát mi azt láttuk, hogy körülöttünk egyébként különböző roppant szimpatikus emberek, mert ez a ski ez abszolút a csóroknak a sportja, gondolhatod, ilyen porsekájnnel, meg ilyen szarokkal hordják ki a hárommilliós jackikeket. A mi kis csöves jackink az egy ilyen használta, 500 ezerért kapható valami, de itt hárommilliós jackikkel jönnek ki az emberek, van egy-két ilyen kopasz szimpatikus fiatalember, ember, nagy fuxokkal meg ilyenek, tehát úgy, ahogy kell a proletáriátus kivonul ilyenkor jazzkizni, és hát mi kimentünk így ezek közé az emberek közé, bár úgy különösebb nézeteltérés nem volt senkivel, csak nem szimpatizáltunk olyan nagyon rohadtul, bár hozzáteszem, hogy ebben a társaságban is voltak nagyon jó fejek, akik kölcsönottak eszközöket, például kölcsön egy banánt, amivel lehetett ö, utána között a jazzkinek, és akkor húzott a többieket, három személyes banán, pillanatok alatt beleborulsz bele a vízbe, és csúfos kudarcként megélve életedben rájössz, hogy a banán az nem neked való, ez így működik. Nekünk volt egyébként egy fánkunk, mi úgy hívtuk, hogy fánk, ami egy ilyen, olyan, mint egy bazin, a és bele lehet ülni, úgyhogy így a senged a közepébe, és kapaszkosz vannak rajta ilyen fogantyúk, de ez az, amibe én nem ülök be soha az életbe, bár a barátom például, kipróbált, próbált és kurvára érezte, érezte mert ö, ezt gyakorlatilag húzott a jacki után, és amikor kanyarodsz, akkor ez egy ilyen kugrany svunga, így kanyarodik a után, de egy ilyen jó hosszú kötélem van, tehát ott van mindenféle centrifugális elő, meg kutyafasza, úgyhogy rökköd rendesen, azért nekem megfigyelni kell hátafelé, hogy éppen beleborult a vízbe. Szóval a mókás ez a dolog, de nem nekem való. Aztán próbálgatták a haverok a Uh, vízisít is, ami megint nem olyan triviális, mint a filmekben, hogy hó, meghúznak föl, állsz fel, eszel, vas, mész, hanem egyelőre egy a mi csekély társágainkból senkinek nem sikerült fölállni, én meg megse se próbáltam, biztos, ami biztos, hiszen a vállam miatt azért én paráztam, hogy különösen, hogy a vállamat húzzam. Meg hát para volt az is, hogy mi van akkor a vízbe esek, és esetleg úgy mozdulok ki, hogy elszakad valami szalag vagy ilyesmi. De aztán, mint ahogy mondtam, jött a második hét. És akkor egy kicsit úgy bátrabban elkezdtem a dolgot csinálni, és kifejlesztettük a varátnőmmel azt a technikát, hogy ezen a pici jazzkin, ezen ketten ülünk. Igazából ez két személy, és csak az a baj, hogy ha ráülva ki a akkor rögtön feláll az eleje, és nagyon neki -e kitolni. Egyébként ezen egy ilyen érdekes gáz van, nem mint a motoron, hogy forgatod a markolatot, hanem ezt hüvelykújjal nyomni kell. Ö, mint a babettán a dekompresszor, ez mond neked valamit, ezt hüvelykújvára nyomni kell, a másik jetskin pedig olyan volt, mint egy motoron a fék, és azt kellett húzni az volt a gázkor. A nyilvánvalóan a jetskin nincsen fék, de el kell, hogy áruljam, hogy a az kurvára megáll magától, amikor nem húzod a gázt. Ugyanis úgy működik, hogy szívja a vizet, és egy turbinán keresztül kinyomja alul, a kormányzás pedig ezt a turbinát forgatja ide-oda, tehát az, a jetskénél tudni kell, hogy a jetski, ahogy elveszed a gázt, nem kanyarodik. Csak gázra tud kanyarodni. És ez bizony nagyon meglepő tud lenni, akkor, amikor éppen be akarsz kanyarodni. Tehát lazán a gázt, és már is akkor mint az állat. Már, mint mondtam, ezeken a 3 milliós nagy jetskikkel, ezeken én nem láttam esni senkit. De mi aztán, különösen a második alkalommal, az elsőn csak a haverjaim, nagyon komolyan gyakoroltuk ezt a sportot. Na a lényeg, hogy fölpattantunk az asszonynal, ő, ütelöl, először ő vezetett. Én fogtam így a szarvát egy oldalról nagyjából, hogy ne parázok annyira, de egyszerűen röhögő körcsön van rajta. Tehát megy, mint a barom, pattogunk a hullámokon kegyetlenül, így a lábam a levegőbe kalimpál, majd leesek. Van egy ilyen biztonsági hülyeség egyébként, ami a csuklomra van kötve, és mindig a hátsó ember a célszerű kötni, a ketten mentek, e, ami gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ha kirántod, akkor te, hogyha leesel, akkor kirántod azt a megállítót. futógépeken is van ilyesmi, és megáll a jet, nem fog tovább menni. Mert az mondjuk nem lehet célszerű, ha még 8 kilométerre re elmenne magától. Ugye hiába enged el a gázt, azért a lendület, meg minden, ez hát egy ilyen biztonsági történet, hogy biztosan leálljon a motor, ne hogy valami gáz legyen, hogy fönn akad neked aztán izé, megy a mezőbe szántani. Na lényeg, a lényeg. Ö... Hatalmasakat vernek a hullámok alá, különösebben ha el, ugye, több zseckik köröz össze-vissza ezek azért hullámokat gerjesztenek és amikor keresztbázni egy hullámon akkor kurva nagyobb dob és gyakorlatilag repülsz a levegőben és így pattogsz a hullámokon, kegyetlen úgyhogy de mondom végig röhögörcsöm volt elkezdtem nem parázni, tartottam tőle, hogy nem tudok kapaszkodni és le fogok esni hátulról de ezt megoldottuk így aztán utána átvettem én a játékot Ö, és azt kell, hogy mondjam, hogy amiért csövön kifér, tehát elmúlt a parán, kentem neki, mint az állat, és ö, igazából én azzal szeretek játszani, tehát ö, azt figyeltem meg a ö, szerény anyagi bázissal rendelkező barátainkon, hogy azok azt csinálják, hogy fogják, beülnek, és akkor egy egyenesben nyelezés és én meg pont nem azt élvezem benne, kifejezetten, bár ez sem volt rossz, hogy itt kentük neki, ilyen nagyívű toba körbe, mászósban, de én inkább azt élvezem, hogy ilyen centéről kerülgetem a bójákat, és akkor próbálok ilyen flickflakkokat csinálni, meg nyolcasba, meg minden. És na most, ha ezt kombinálod azzal, hogy nagy sebességgel érkezel be, akkor két lehetőség van. Egyrészt, ha a béna és elveszett a gáz, akkor már is hatalmasat esel, a másik lehetőség, hogy nem veszel a gázt és frankon tekerednek és elképesztő dolgokat tud csinálni a jetski mert van, hogy az eleje és így hátrafelé dobja magát és akkor ilyen nem is tudom elmondani, hogy hogyan fordulsz meg de a kurva jó mókákat lehet csinálni de ami a dolog lényege, hogy akkorák a testünk, mint az állat de tényleg a jetski úgy belebasz a vízbe, hogy azt se hogy hány óra vagy az elsőre még emlékszem hogy mint egy ilyen pillanatkép láttam hogy az asszony így repül a levegőbe, meg én is de a másodiknál már akkor tudom, hogy pont úgy jött ki, hogy egy olyan kanyar volt, hogy nem akartam rá fordulni gázzal, mert éppen hullámasztak oldal és tudtam, hogy baromi nagyon fogunk esni, de jött a part, aminek volt a, köves volt a vége, kénytelen voltam, és dír, már is repültünk, és azt éreztem, hogy én esek először a vízbe, és az asszony meg jön utána a hasamba bele, de az egésznek az a lényeg, hogy kulára rögtünk közbe, tehát ilyen az eséssel együtt kék-zöld folt lettem, meg minden bajomban, de, de marhára szórakoztatta a dolog, és gyakorlatilag én konstans őrcs az egész, ami, ami aztán még nehezebbé teszi azt, amikor vissza kell a jetzkire mászni. Az ugyanis egy nem rossz mutatvány, főleg az én vállammal egy ilyen, ha már nagy nehezen sikerül, föl, mert ugye fölteszed a hátulra az egyik térre, utána megpróbálod a másikat, de amit te az egyik térre fölteszed, addig billen oldalra, és már borulsz is bele a vízbe. Ez a probléma, ez ami a nagyoknál nincs meg, mert azok, azok felfekszenek a vízre valahogy, de ennél ez marhagáz, úgyhogy ilyen nagyon kell egyensúlyozni a dologgal, ha szerencséd van, és valaki megfogja túloldat, akkor még valahogy fölmászol. És az a lényeg, hogy én valahogy ilyen döglött, tartásba szoktam fölkuszni a hátuljára, így fölplacsanak az ülésre, és akkor megpróbálom így a saját hasamon fekve előre váltszorgatni magam, ami rohadt-rohelyesen néz ki, és amikor elkapom vére a kormányt, akkor már van némi esély talán, hogy abban a pillanatban, ha nem borultam föl, akkor már nem is fogok. És ilyenkor beindítom a jetet, szépen ott pöfög, és az assz, hogy megpróbál még mögéd mászni, ami szintén egy feladat. Ha egy kicsit megpróbálod, úgyhogy húzod neki, és már van egy erő, ami tol előre, akkor már nehezen nem borul fel. De minden esetre azt kell, hogy mondjam, hogy akkor át, azt tudom, ha emlékszem, hogy estünk akkor át, hogy oda jött valaki, és azt hogy jól vagyunk-e, ami azért nem semmi. Tehát eddig látványos lehetett kívülről, sajnos nem vettük fel. Na mindegy, ezt az egészet azért mondtam el, hogy ha az unatkozó, meg depressziós barmoknak ha van az ismertség körötökben ilyesmi akkor be lehet ezeket a dolgokat villantani hogy basszus, csináljon már valamit próbáljuk ezt ki. Nem egy olcsó játékhoz teszem hát hogy horror mert ilyen 30 rugó per óra plusz hüzemanyag ilyen játékok vannak, de ha bármi más mód van, van valakinek a ismeretségi körbe, is ki lehet próbálni, akkor érdemes vele szórakozni. Nem feltétlenül úgy, hogy most rögtön ezerre, meg jetski bajnoknak ellen, mert én sem vagyok az, de, de ki lehet próbálgatni vele egy kis vízi mókát, és karantáltan jó fogod magad érezni. Azonban egy dolgot tudni kell, csak úgy, mint ahogy nem edzünk edzőcipő nélkül, tehát nem úgy edzünk, mint a papucsos buzik, nem motorozunk sisak, és védőfelszerelés nélkül a jetski-re fel mentő mellény nélkül és azt hiszem ezt még sorolhatnám, minden esetre ez a két hétvége volt az nekem most amikor tényleg úgy éreztem, hogy ez most nyár mert ugye azért a motor dolog ment a levesbe a vállam miatt eléggé beszívtam ezt az egész nyaralásos témát, bár nagy ambícióim nincsenek arra nyaraljak, csak hogy az ember a szereti nyáron azt érezni, hogy most tényleg nyár van és akkor valami lazulás, na most nekem ez két hétvégén meg volt végre, úgyhogy csak azt tudom nektek kívánni, hogy valami hasonló élményt tudjatok összehozni, mint ami most nekem sikerült ezzel.